Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester morgennyheder. Det er tirsdag den 15. november, og her til morgen starter vi i USA, hvor Warren Buffetts investeringsselskab har investeret i Jeffreys. Vi skal også runde en række amerikanske giganter, som varsler om fyringer. Så skal det handle om, at energiselskabernes store indtjening holder hånden under den samlede vækst for de amerikanske aktier. Og vi slutter af med en undersøgelse, der peger på, at kvinder og mænd opsparer deres penge for stillet. Du lytter til Your Vester Morgennyheder. Mit navn er Laura Nørkær Seligman. Investeringsbanken Jeffreys stiger på en stor investering fra en helt særlig investorer. Berkshire Hathaway, den amerikanske milliardær Warren Buffetts investeringsselskab, har i løbet af tredje fortal kvartal investeret i Finanshuset Jeffreys. Sideløbende har koncernen reduceret sine positioner i andre banker, herunder U.S. Bancorp og Bank of New York Mellon. Det skriver Bloomberg News på baggrund af en kvartalsmæssig rapportering til de amerikanske børsmyndigheder ifølge MarketWire. Berkshire Hathaway ejer nu 433.000 aktier i Jeffreys. Aktien stiger med 5,3 procent i mandagens eftermarked på baggrund af nyheden. I sidste uge oplyste Berkshire Hathaway, at investeringsselskabet samlet i tredje kvartal øgede sine aktieinvesteringer med 3,7 milliarder dollar, selvom det blandt andet reducerede sine positioner i amerikanske banker med samlet 4,7 milliarder dollar. Vi bliver i USA, hvor de store giganter begynder at være økonomisk presset. Faktisk så meget, at det begynder, de begynder at koste de ansatte deres job. Blandt andet har den amerikanske logistikkæmpe FedEx besluttet sig for at sende en række medarbejdere i sin fragtforretning på ufrivilligt overlov, fordi efterspørgslen på fragt er faldende. De hjemsendte medarbejdere vil i perioden ikke få løn, men stadig have ret til sundhedsydelser via, via selskabets sygeforsikring. Der sviger også rygter om den amerikanske e-handelsgigant Amazon. De skulle efter sine planlægge en fyringsrunde, der skal stære omkring 10.000 arbejdspladser. Redaktionen på 10.000 medarbejdere svarer til ca. 3% af selskabets fastansatte medarbejdere og mindre end 1% af den samlede arbejdsstyrke på mere end 1,5 millioner medarbejdere. Tidligere på måneden gik Meta også i gang med deres første større fyringsrunde i virksomhedens 18-årige historie. Selskabet oplyste dengang, at de planlagde at afstede 11.000 ansatte, svarende til 13% af af samtlige medarbejdere i koncernen. Årsagen er stigende omkostninger og et svagt marked som følger inflation og en begyndende økonomisk nedtur. Fra tætgiganterne går vi nu over til de store energiselskaber. For stigende olie- og gaspriser har nemlig gavnet indtjeningen hos de store energiselskaber, og det holder hånden under den samlede vækst for de amerikanske aktier i 3. kvartal. Samlet har aktierne i det brede SAP 500-indeks præsteret en indtjeningsvækst i perioden på 3 viser en opgørelse for nykredit. kredit. Det er tæt på analytikernes forventninger og en anstændig udvikling, vurderer Frederik Rommedal Poulsen, der er seniorstrateg i banken. Han fremhæver særligt energiselskaberne, de der tilsammen har set et løft i indtjeningen på lige knap 140 procent. Hvis de blev sorteret fra, var indtjeningen i SAP 500-indekset i stedet faldet 5 Han siger, det er renere end ventet, men forklares primært af tekniske forhold, der på forhånd var ventet at kunne give forholdsvist store udsving i resultaterne. For investorerne har betydningen, at de noget renere resultater, været begrænset. Der er forskel på, hvad mænd og kvinder gør af deres penge. Det er konklusionen på en undersøgelse, som Nordstat har lavet for statenfondene. Kvinder sparer i højere grad løbende op end mænd, men kvinder risikerer dermed, at inflationen æder afkastet på opsparingen. Chef for formueforvaltningen i Skagenfondene, Paul Bergstav siger til undersøgelsen, kvinder løber færre risici, og det straffer sig i længden. Det er konklusionen, når man ser på, hvor stor en andel af befolkningen, der sparer et beløb op hver måned, og hvor de så placerer opsparingen. Fordi 71 procent af kvinderne svarer, at de sparer et fast beløb op hver måned, mens 61 procent af mændene svarer det samme. Mens de 70 procent af mændene har placeret pengene på en opsparingskonto, har hele 90 procent af kvinderne gjort det samme. Men godt halvdelen af mændene har også placeret midler i investeringsfonde, mens kun 45 procent af kvinderne har det samme.